Kniha Nehemiašova. Prvá kapitola. Nehemiaš sa modlí za svoj ľud a za Jeruzalem. Slová Nehemiaša syna Chachaliašovho. A stalo sa 20. roku v mesiaci Kisleve, keď som ja bol na hrade Súsane, že prišiel Chachany, jeden z mojich bratov, on aj s niektorými mužmi z Judska, ktorých som sa pýtal na židov, uniklých ich záhube, ktorí boli pozostali zo zajatia a na Jeruzalem. A riekli mi, pozostali, ktorí pozostali zo tam v tej krajine, sú vo veľkom súžení a v potupe. I múr Jeruzalema je rozborený a jeho brány sú spálené ohňom. A stalo sa, keď som počul tie slová, že som sadol a plakal som. A smútil som niekoľko dní, postil som sa a modlil pred Bohom nebies. A riekol som, prosím o hospodine. Bože nebies, Bože veľký a strašný, ktorý ostríhaš zmluvu a milosť tým, ktorí ťa milujú a ktorí ostríhajú tvoje prikázania, nech pozoruje, prosím, tvoje ucho a nech sú tvoje oči otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú sa ja modlím pred tebou dnes, vodne i v noci za synov Izraelových tvojich služobníkov a vyznávam hriechy synov Izraelových, ktorými sme hrešili proti tebe. I ja, i dom môjho otca sme hrešili. Hrubo sme hrešili proti tebe, a neostríhali sme prikázaní a ustanovení ani súdov, ktoré si prikázal Mojžišovi svojmu služobníkovi. Rozpomeň sa, prosím, na slovo, ktoré si prikázal Mojžišovi svojmu služobníkovi, povediac, vy zhrešíte sa nevernosti, ja vás rozptýlim medzi národy. Ale keď sa navrátite ku mne a budete ostriehať moje prikázania a budete ich činiť, keby boli niektorí z vás zahnaní až na konci nebies, aj odtiaľ ich zhromaždím a dovediem ich na miesto, ktoré som si vyvolil na to, aby tam prebývalo moje meno. A oni sú predsa tvojimi služobníkmi a tvojim ľudom, ktorých si si vykúpil svojou veľkou silou, a svojou mocnou rukou. Prosím teda, o pane, nech pozoruje tvoje ucho na modlitbu tvojho služobníka a na modlitbu tvojich služobníkov, ktorí si žiadajú báť sa tvojho mena. A daj dnes, prosím, svojmu služobníkovi zdaru a daj mu nájsť zľutovanie pred tým mužom. A ja som bol pohárnikom kráľovým. Druhá kapitola Nehemiášovi dovolené odísť do Jeruzalema. A stalo sa v mesiaci Nísane 20. roku kráľa Artaxerxa, keď bolo víno pred ním, že som vzal víno a podal som kráľovi. A nebýval som smutný pred ním. Preto mi povedal kráľ, prečo je smutná tvoja tvár, keď nie si nemocný? To nie je iné ako zármutok srdca. A bál som sa náramne. Vtedy som povedal kráľovi, nech žije kráľ na veky, ako by nebola smutná moja tvár, keď je mesto domovina hrobov mojich otcov spustošené a keď sú jeho brány strávené ohňom. Na to mi povedal kráľ, o čože teda žiadaš? A ja som sa medzi tým modlil Bohu nebies. A povedal som kráľovi, ak sa to vidí kráľovi za dobré a ak sa ti ľúbi tvoj služobník, prosím, aby si ma poslal do Júcka, do mesta hrobov mojich otcov, aby som ho zase vystaval. A kráľ mi odpovedal, a kráľovná sedela vedľa neho, dokedy potrvá tvoja cesta a kedy sa navrátiš? A ľúbilo sa to kráľovi a poslal ma a udal som mu istý čas. Potom som povedal kráľovi, ak sa to vidí kráľovi za dobré, nech mi dajú listy pre vojvodov za riekou, aby mi dali prejsť, dokiaľ neprídem do Judska ako aj list pre Azafa, dozorcu kráľovho lesa, aby mi dal drevo pokryť hradami brány hradu, ktorý patrí domu Božiemu, a na múri mesta a nadom, do ktorého vojdem. A kráľ mi dal všetko podľa toho, ako bola dobrá ruka môjho Boha nado mnou. A tak som prišiel k vojvodom za riekou a oddal som im listy kráľové. A kráľ poslal so mnou i veliteľov vojska i jazcov prípravy stavať jeruzalem nepriatelia. A keď to počul Sambalat, Choronský a Tobiáš, Amonský sluha, náramne sa im to nelúbilo, že prišiel človek hľadať dobré synov Izraelových. A keď som prišiel do Jeruzalema, pobudol som tam tri dni. Potom som vstal v noci ja a niekoľko málo mužov so mnou, a neoznámil som nikomu, čo dal môj boh do môjho srdca, aby som vykonal pre Jeruzalem, a nemal som so sebou hoveda, krome hoveda, na ktorom som jazdil. A vyšiel som bránou údolia v noci, a to von proti dračej studni a hnojnej bráne, a obhliadal som múry Jeruzalema, ktoré boli miestami zborené, a jeho brány boli strávené ohňom. A prešiel som k studničnej bráne a k rybníku kráľovmu. Ale tam nebolo miesta pre hovedo, aby bolo prešlo podo mnou. A tak som išiel hore dolinou potoka v noci a obhliadal som múr. Potom som sa vrátil a vošiel som bránou údolia a tak som sa navrátil. Ale pohlavári od správy nevedeli, kde som chodil alebo čo som robil, ani som toho dovtedy nebol oznámil ani židom, ani kňazom, ani popredným, ani pohlavárom, ani ostatku tých, ktorí konali prácu. A tak som im povedal, vy vidíte to zlé, v ktorom sme, že Jeruzalem je spustošený a že jeho brány sú zničené ohňom. Poďte a vystavme múr Jeruzalema a nebuďme ďalej potupou. A keď som mi oznámil o dobrej ruke svojho Boha, ktorá bola nado mnou, a k tomu aj slová kráľové, ktoré mi povedal, riekli vstaneme a vystavíme. A tak posilnili svoje ruky na dobré. A keď to počul Sambalat, Choronský a Tobiáš, Amonský sluha a Gešem Arabský, posmievali sa nám, pohrdali nami a vraveli čože je to, aká vec, ktorú to tu robíte? Či sa a chcete sprotiviť kráľovi? A ja som im odpovedal a riekol som im, boh nebies je to, ktorý nám dá, aby sa nám to podarilo. A my, jeho služobníci, vstaneme a vystavíme. Ale vy nemáte dielu ani práva, ani pamiatky v Jeruzaleme. Tretia kapitola Mená a poradie staviteľov múru mesta Vtedy povstal Eliaship, najvyšší kňaz, i jeho bratia, kniazy, a vystavali oučiu bránu. Tí ju aj posvetili a postavili jej vráta a posvetili ju až povežu Mea, až povežu Chananel. A vedľa neho stávali mužovia z Jericha a zase vedľa neho staval Zakúr, syn Imriho. A rybnú bránu stavali synovia Senáovi. Tí ju pokryli hradami a postavili jej vráta s jej zámkami a s jej závorami. Vedľa nich opravoval Meremot, syn Uriáša, syna Hakócovho. A vedľa nich opravoval Mešulam, syn Berechiaša, syna Mešezabelovho. A vedľa nich opravoval Cádok, syn Bánov. A vedľa nich opravovali Tekoania, ale ich slávnejší nepodložili svoje šie, aby boli konali prácu svojho pána. A bránu starého múru opravovali Jodaja, syn Páseachov a Mešulam, syn Besodiašov. Tí ju pokryli trámami a postavili jej vráta s jej zámkami a z jej závorami. A vedľa nich opravoval Melatiáš Gibeonský a Jadon Merenocký, mužovia z Gibeona a z Micpy, ktorí patrili stolici vojvodu za riekou. Vedľa neho opravoval uziel syn Charhájašov zlatníci. A vedľa neho opravoval Hananiáš z lekárnikov a pomohli opraviť Jeruzalem až po široký múr. A vedľa nich opravoval Refajáš, syn Chúrov, knieža polovice okresu Jeruzalema. A vedľa nich opravoval Jedadijaš syn Charúmatov, a to oproti svojmu domu. A vedľa neho opravoval Chatúš, syn Chašabnejášov. Druhý diel opravoval Malkiáš, syn Chárimov, a Chašúb, syn Pachatmoábov, a vežupeci. Vedľa neho opravoval Šalúm, syn Halochešov, knieža polovice okresu Jeruzalema, on i jeho céry. Bránu údolia opravoval Chanún a obyvatelia zo Zánoacha. Tí ju vystavali a postavili jej vráta s jej zámkami a z jej závorami a tisíc lakťov múru až po Hnojnú bránu. A Hnojnú bránu opravil Malkiaš, syn Rechabov, knieža okresu Béd Hakérema. Ten ju vystaval a postavili jej vráta s jej zámkami a z jej závorami. A studničnú bránu opravoval Šalúm, syn Kolchozeho, knieža okresu Micpy. Ten ju vystaval a pokryl ju, a postavili jej vráta s jej zámkami a jej závorami i múr rybníka Šelacha pri záhrade kráľovej a až po schody, ktoré zostupujú z mesta Dávidovho. Za ním opravoval Nehemiáš syn Azbukov, knieža polovice okresu Bét Cúra, až po miesto naproti hrobom Dávidovým až po umele spravený rybník a až po dom tých hrdinov. Za ním opravovali leviti, Rechum, syn Bániho. Vedľa neho opravoval Chašabíjaš, knieža polovice okresu Kejlí, za svoj okres. Za ním opravovali ich bratia Bavvaj, syn Chenadádov, knieža polovice okresu Kejlí. A vedľa neho opravoval Ezer, syn Ješú, knieža Micpy, druhý diel naproti miestu, kde sa ide hore, k zbrojárni Mikcova. Za ním horiac snahou opravoval Báruh, syn Zabajov, druhý diel od Mikcoi až po dvere domu Eliashiba, najvyššieho kniaza. Za ním opravoval Meremot, syn Uriáša, syna Hakócovho, druhý diel od odverí domu Eliashibovho až po koniec domu Eliashibovho. A za ním opravovali kňazi mužovia z okolia. Za tým opravoval Beniamín a Chašúb naproti svojmu domu. Za tým opravoval Azariáš, syn Máasejáša, syna Ananiášovho vedľa svojho domu. Za ním opravoval Binuj, syn Chenadádov, druhý diel od domu Azariášovho až po Mikcov a až po Uhol. Palal, syn Uzajov, naproti Mikcoe a Veži, ktorá vystupuje z horného domu kráľovho a je pri dvore väzenia. Za ním Pedaiáš, syn Parošov a Netineji bývali v Ofele až po miesto naproti vodnej bráne na východ a naproti vystupujúcej veži. Za tým opravovali Tekoania druhý diel od miesta naproti veľkej veži vystupujúcej a tak pomúr ofela. Nad Koňskou bránou opravovali kniazy, každý naproti svojmu domu. Za tým opravoval Cádok, syn Imérov, naproti svojmu domu. A za ním opravoval Šemajáš, syn Šechajniášov, strážca východnej brány. Za ním opravoval Hananiáš, syn Šelemiášov a Chanún, šiestý syn Cálafov, druhý diel. Za ním opravoval Mešulam, syn Berechiášov, naproti svojej komore. Za ním opravoval Malkiáš, syn Zlatníkov, až podom dom Čelade Netinejcov a Kramárov naproti bráne Mifkát a až po vrchnú dvoranu Uholnú. A medzi vrchnou dvoranou Uholnou a medzi oučou Bránou opravovali Zlatníci a Kramári. Štvrtá kapitola Hnev a úklady nepriateľov, stavitelia Jeruzalema sa modlia a strážia so zbraňou v ruke. A stalo sa, keď počul Sambalat, že znova staviame múr, rozpálil sa hnevom a veľmi sa rozľútil a posmieval sa Židom. A povedal pred svojimi bratmi a pred vojskom Samárie a riekol, čo to robia tí mizerní Židia? Či im to ponechajú? Či budú obetovať? Či dokončia za deň? Či azda vzkriesia tie kamene hromád prachu, ktoré sú predsa spálené? A Tobia Žamonský bol vedľa neho a povedal, ale aj to, čo vystavia, ak príde hore Líška, zborí ich kamenný múr. Počuj, náš Bože, lebo opovrhujú nami a obráď ich potupu na ich hlavu a vydaj ich v lúpež v zemi zajatia. A neprikry ich neprávosti a ich hriech nech je vytretý pred tvojej tváry, pretože ťa popudzovali pred stávajúcimi. A tak sme stavali múr, až bol celý múr spojený až do svojej polovice a srdce ľudu bolo ochotné konať. A stalo sa, keď počul Sambalat, Tobiáš, Araby, Ammoniti a až do Dania, že sa opravujú múry Jeruzalema, že sa začali zatarasovať trhliny, veľmi sa rozpálili hnevom. A spikli sa všetci dovedna, že prídu bojovať proti Jeruzalemu a že v ňom spôsobia zmetok. Preto sme sa modlili svojmu Bohu a postavili sme stráž proti ním vodne i v noci, pretože sme sa ich báli. A Júda povedal, klesá sila nosiča a narúcaného prachu je mnoho, nuž my nebudeme môcť stavať na múre. A naši protivníci riekli, nezvedia ani neuvidia, len až vojdeme do ich stredu a pobijeme ich a zastavíme to dielo. A stalo sa, že keď prišli Židia, ktorí bývali vedľa nich, že nám riekli aj desať krát, a to z každého toho miesta, vraj navráťte sa k nám. Preto som postavil stráž od dola miesta za múrom, na otvorených miestach, a postavil som ľud po čeladiach s ich mečmi, s ich kopiami a s ich lukmi. A keď som to videl, vstal som a riekol som popredným a pohlavárom správy a ostatným z ľudu. Nebojte sa ich. Ale pamätajte na pána, veľkého a strašného, a bojujte za svojich bratov, za svojich synov a za svoje céry, za svoje ženy a za svoje domy. A stalo sa, keď počuli naši nepriatelia, že nám je to oznámené, vtedy zmaril Boh ich radu a tak sme sa všetci navrátili k múru, každý ku svojej práci. Ale bolo od toho dňa tak, že jedna polovica mojich sluhov konala prácu, a ich druhá polovica držala kopie, štíty a luky. A mala oblečené panciere. A kniežatá stáli za celým domom júdovým. A teda tí, ktorí stavali na múre, ako aj tí, ktorí nosili bremená, robili. Každý jednou svojou rukou robil dielo a druhou držal zbraň. A tak teda tí, ktorí stavali, každý mal svoj meč pripásaný na svojich bedrách. A tak stavali a trubač stál vedľa mňa. A povedal som popredným a pohľavárom správy, ako aj ostatným z ľudu, práce je mnoho a je rozsiala a my sme roztrúsení po múre, ďaleko jeden od druhého. Preto na miesto, z ktorého by ste počuli zvuk trúby, tá sa zhromaždíte k nám. Náš Boh bude bojovať za nás. A tak sme pracovali na diele a polovica ich držala kopie od skorého rána, ako vzýšla zora, až do dokiaľ nevyšli hviezdy. Toho času som tiež povedal ľudu. Každý aj so svojím sluhom nech nocuje vnútri v Jeruzaleme a budú nám v noci strážou a vodne budú konať prácu. A tak ani ja, ani moji bratia, ani moji služobníci, ani mužovia stráže, ktorí boli za mnou, nevyzliekali sme svojich šiat. Každý išiel so svojou zbraňou povodu. Kapitola. Ľud kričí pre útisk od bratov. Nehemiáš karhá utiskovateľov. A povstal veľký krik ľudu a ich žien proti ich bratom Židom. Pretože boli niektorí takí, ktorí hovorili, je nás mnoho, našich synov a našich cér, zadovážime si za nich z Božia a budeme jesť a tak budeme žiť. A boli iní, ktorí hovorili, dáme do zástavy svoje polia a svoje vinice a svoje domy a zadovážime si z Božia v tomto hlade. A zase niektorí iní hovorili, požičali sme si peniaze na daň kráľovú dajúc do zástavy svoje polia a svoje vinice. Kým preca je naše telo ako telo našich bratov, akí sú ich synovia, takí sú aj naši synovia. A hľa, my depceme svojich synov a svoje céry predávajúcich za otrokov, a už aj sú niektoré z našich cér zdeptané za otrokyne, a nemôžeme si pomôcť, a naše polia a naše vinice majú iný. Preto som sa veľmi rozhneval, keď som počul ich krik a tie slova. A rozmýšľal som o tom vo svojom srdci a dohováral som popredným a pohlavárom správy a povedal som im, vy úžerov utláčate každý svojho brata. A zvolal som proti ním veľké zhromaždenie. A riekol som im, my kupujeme svojich bratov Židov, ktorí boli predaní pohanom podľa svojej možnosti. A čo azda aj vy budete predávať svojich bratov, aby sa potom nám predávali? A mlčali. Ani nenašli slova. A ďalej som povedal, nie je to dobrá vec, ktorú robíte. Či nemáte radšej chodiť v bázni našeho Boha ako v potupe pohanov našich nepriateľov? A vedí ja, moji bratia a moji služobníci, im požičiavame peniaze i zbožie. Nože zanechajme tú úžeru. Navráťte im, prosím, ešte dnes ich polia, ich vinice, ich olivové sady a ich domy a celý úrok peniazy a zbožia, vína a oleja, čo od nich úžerov beriete. A odpovedali, navrátime a nebudeme pohľadávať od nich. Urobíme tak, ako hovoríš. Vtedy som zvolal kňazov a zaviazal som ich prísahou, aby urobili tak. Vytriasol som i svoje ňadra a povedal som, tak nech vytrasie Boh každého muža, ktorý by nedodržal toho slova, z jeho domu a z výťažku jeho práce, a nech je taký vytrasený a prázdny. Na to rieklo celé zhromaždenie, Amen. a chválili hospodina, a teda ľud urobil tak. Ani od dňa, ktorého mi prikázali, aby som bol ich vojvodom v zemi Júdovej, od 20. roku až do 32. roku kráľa Artaxerxa, 12 rokov, nejedol som vojvodského chleba ani ja, ani moji bratia. Zriekanie sa pre bratov. A drevní vojvodovia, ktorí boli predo mnou, uvaľovali ťarchu na ľud, berúc od nich na chlieba, na víno, keď už boli vybrali v peňazoch 40 čeklov ba ešte aj ich sluhovia panovali nad ľudom ale ja som tak nerobil pretože som sa bál boha ale aj pri práci toho múru som spolu opravoval a nekúpili sme poľa a všetci moji služobníci boli tam zhromaždení ku práci a k tomu židia a pohlavári správy 150 mužov ako aj tí ktorí prichádzali k nám z národov ktoré boli v vôkol nás jedávali pri mojom stole a tak to, čo bolo pripravené na jeden deň, bolo jeden vôl, šesť vybraných oviec a vtáci mi boli pripravovaní a jeden deň v desiatich dňoch dávalo sa všelijakého vína hojne. A pritom, pri všetkom, nežiadal som vojvodského chleba, lebo to bola ťažká služba, ktorá doliehala na ten ľud. Pamätaj mi, môj Bože, na dobré, čo do všetkého toho, čo som robil tomuto ľudu. 6. kapitola. Nepriatelia Úkladia a strašia. A stalo sa, keď sa dopočul Sambalat Tobiáš, Gešem arapský, a ostatní naši nepriatelia, že som vystaval múr, a že nezostalo v ňom medzery, hoci som ešte do toho času nebol postavil vrád do brán, teda stalo sa, že poslal ku mne Sambalat a Gešem, a riekli: Príď, a zídime sa spolu vo wsiach na rovine Onove ale oni zamýšľali urobiť mi zlé. A tak som poslal k nim poslov a povedal som, ko nám veľké dielo, preto nemôže odísť ta dolu. Prečo by malo dielo stáť, keby som ho opustil a odišiel dolu k vám? A štyrikrát poslali ku mne s tým istým odkazom. A ja som im tiež odpovedal to isté. Potom poslal ku mne Sambalat po piate s tým istým odkazom svojho sluhu, ktorý mal v ruke otvorený list. A bolo v ňom napísané, počuť medzi národmi, a Gašmo tiež hovorí, že ty aj so Židmi zamýšľate sa sprotiviť, a že preto staviaš múr, a že ty chceš byť ich kráľom podľa tých rečí. A že si postavil aj prorokov, aby hlásali o tebe v Jeruzaleme a hovorili, kráľ v Júdsku. A tak teraz dopočuje sa kráľ takých vecí. Preto teraz poď a poradíme sa spolu. Vtedy som poslal k nemu a riekol som, nestalo sa nič také, ako čo ty hovoríš, ale ty si si to sám vymyslel vo svojom srdci. Lebo tí všetci nás strašili hovoriac, však ich ruky zomdlejú a upustia od tej práce a nevykoná sa. A preto teraz, o Bože, posilni moje ruky. Falošné proroctvo Šemiášovo a ja som vošiel do domu Šemiáša, syna Delajáša, syna Mehetabelouho, ktorý sa bol zavrel a riekol mi, zídime sa do domu Božieho, dovnútra chrámu a zamknime dvere chrámu, lebo prídu ťa zabiť a prídu v noci ťa zabiť. Na to som povedal, či by muž ako som ja mal utekať? A kde kto je taký ako ja, kto by vošiel do chrámu a žil? Nevojdem. A poznal som, že hľa, neposlal ho Boh, ale to proroctvo hovoril proti mne. A Tobiáš a Sambalat ho boli najali za mzdu. Aby bol on najatý, aby som sa bál, a aby som urobil tak, a aby som zhrešil, a aby im to bolo na zlú povesť o mne, aby ma potupili. Pamätaj, môj Bože, na Tobiáša a na Sambalata podľa tých jeho skutkov. I na prorokyňu Noadiu, a na ostatných prorokov, ktorí ma strašili. Múry dostavané nepriatelia i falošní bratia, predesení. A múr bol dostávaný 25. dňa mesiaca Elúla za 52 dní. A stalo sa, keď to počuli všetci naši nepriatelia a videli to všetky národy, ktoré boli vôkol nás, padli veľmi vo svojich očiach a poznali, že sa to dielo dialo od nášho Boha. No aj v tých dňoch popísali poprední judska mnoho svojich listov, ktoré išli k Tobiášovi, a zase Tobiášove dochádzali k ním. Pretože v Judsku bolo mnoho tých, ktorí sa boli s ním sprisahali, pretože bol zaťom Šechaniáša, syna Arachovho. A jeho syn, jeho chanán, si vzal céru Mešulama, syna Berechiášovho za ženu. Aj čo dobré hovorili predo mnou o ňom, a zase moje slova vynášali jemu. Listy posielal Tobiáž na to, aby ma strašil. 7. kapitola. Opatrnosť pri bránach A stalo sa, keď už bol múr dostavaný a keď som postavil vráta a boli ustanovení vrátni a speváci a leviti, že som dal rozkaz Hananimu, svojmu bratovi, a Hananiášovi, veliteľovi hradu o Jeruzaleme, pretože on bol verný muž a bál sa Boha nad mnohých iných. A riekol som im, nech sa neotvárajú brány Jeruzalema, dokiaľ nehreje slnko, a nech zavrú vráta, kým ešte oni stoja na stráži, a zamknite. A postaviť stráže z obyvateľov Jeruzalema, každého na jeho strážište a každého naproti jeho domu. A mesto bolo široké a veľké, a ľudu bolo málo v ňom, a domy neboli vystavané. Kniha rodov tých, ktorí boli najprv prišli. A môj Boh to dal do môjho srdca, aby som zhromaždil popredných a pohlavárov správy i ľud, aby boli počítaní podľa rodu. A našiel som aj knihu rodov tých, ktorí najprv prišli hore a našiel som v nej napísané. Toto sú synovia krajiny, ktorí prišli hore zo zajatia toho presťahovania, ktorých bol presťahoval nozor babylonský kráľ, a navrátili sa do Jeruzalema a do Judska, každý do svojho mesta. Tí, ktorí prišli zo Zerubábelom, z Ješuom, Nehemiášom, Azariášom, Rámiášom, Nachmanim, Mardochajom, Bilšanom, Misperetom Bigvajom, Nechúmom, Bánom. Počet mužov ľudu Izraelovho. Synov Parošových 2172. Synov Šefatiášových 372. Synov Arachových 652. Synov pachad Moábových, čo do synov Ješuových a Joábových 2818. Sinov Elamových 1254, Sinov Zatúových 845, Sinov Zakajových 760, Sinov Binujových 648, Sinov Bebajových 628, Sinov Azgádových 2322, Sinov Adonikámových 667. Sinov Bigvajových 2067, synov Adínových 655, synov Aterových čo do Ezechiáša 98, synov Hašumových 328, synov Becajových 324, synov Charífových 112, synov Gibeona 95. Mužov Betlehema a Netofy 188. Mužov Anatóta 128. Mužov Bét a Zmáveta 42. Mužov Kyriat, Jearima Kefíry a Bérota 743. Mužov Rámy a Geby 621. Mužov Michmasa 122. Mužov Bétela a Haja 123. Mužov Néba 2. 52 synov Elama II. 1254, synov Charimových 320, synov Jericha 345, synov Loda, Chadída a Ónova 721, synov Senáji 3930. KňAZI A LEVITI Kňazov, synov Jedajášových domu Ješuovho 973, synov Imérových 1052, synov Pašchúrových 1247, synov Charimových 1017, Levitov, synov Ješuových, čo do synov Kadmielových, zo so synov Hodevášových 74, Spevákov, synov Azafových 148. Vrátnych, synov Šalúmových, sinov Aterových, sinov Talmonových, sinov Akúbových, sinov Chatýtových, sinov Šobajových, 138. Netinej. Netinejov. Sinov Cichových sinov chasufových, sinov Tabautových, sinov Kerosových, sinov Siaových, sinov Pádonových, sinov Lebánových, sinov Chagábových, sinov Salmajových, sinov Chánánových, sinov gidélových, sinov Gacharových, sinov Reajášových, sinov Recínových, sinov Nekódových, sinov Gazámových, sinov Uzových, sinov Paseachových, sinov Besajových, sinov Meunímových, nefíše Nefíšesímových, sinov Bakbúkových, sinov Chakúfových, Sinou Charchúrových, sinov Baclítových, sinov Mechídových, sinov Charšových, sinov Barkosových, sinov Siserových, sinov Támachových, sinou Neciachových, synov chatífových, synov služobníkov Šalamúnových, synov sotajových, synov Soferetových, synov peridových, synov Jálových, synov Darkonových, synov Giddélových, synov šefatiašových, synov chatilových, synov Pocheret Hatebajových, synov amonových, všetkých netinejov a synov služobníkov Šalamúnových bolo 392. Tí, ktorí sa nemohli vykázať rodom, počet zhromaždenia a ich živého majetku. A toto sú tí, ktorí išli hore Stel-Melacha, Stel-Charše, Kerúb, don a Imer, ale nemohli povedať domu svojich otcov ani svojho semena, či pochádzajú z Izraela. Synov Delajášových, synov Tobiášových, synov Nekódových 642 a s kniazou, synovia Chabajášovi, synovia Hakócovi, synovia Barzilajovi, ktorý si vzal ženu z cér Barzilaja Gileáckého a bol nazvaný ich menom. Tí hľadali svoje písmo chcúc sa vykázať svojim rodom, ale sa nenašlo, a preto ako obecní boli vylúčení z kniažstva. A Tiršata im zakázal, aby nejedli zo svetosvetého, dokiaľ vraj nebude stáť kňaz s Urím a tumím. Celého zhromaždenia bolo spolu 42 360, krome ich sluhov a ich dievok, ktorých bolo 7337 a mali spevákov a speváčok 245. Ich koní bolo 736, ich mulíc 245, veľbúdov 435, oslov 6720. Dary na dielo a niektorí z hlavcov dali na dielo. Tiršata dal do pokladu a to zlata tisíc daríkov, 50 čiaž, kňažských sukien 530. A z hlavcov dali rôzny do pokladu diela, a to tiež zlata 20 tisíc daríkov a 2200 mán striebra. A toho, čo dali ostatní z ľudu bolo zlata 20 tisíc daríkov a 2000 man striebra, a kniažských sukien 67. A kniazi, leviti, vrátni a speváci, i niektorí z ľudu, ako i Netineji a celý Izrael osadili sa vo svojich mestách. A keď prišiel 7. mesiac, synovia Izraelovi boli vo svojich mestách. 8. kapitola. Ľudu čítajú z knihy zákona Božieho, Tešia plačúcich. A zhromaždil sa všetok ľud ako jeden muž na námestie, ktoré je pred vodnou bránou, a povedali Ezdrášovi, učenému v zákone, aby doniesol knihu zákona Mojžišovo, ktorý to zákon prikázal hospodin Izraelovi. A tak doniesol kňaz Esdráš zákon pred zhromaždenie, kde bolo všetko od muža až po ženu, a pred všetkých rozumných, schopných počuť prvého dňa 7. mesiaca. A čítal z neho pred námestím, ktoré je pred vodnou bránou od rána, hneď ako bolo svetlo, až do poludnia pred mužmi i pred ženami i pred všetkými tými, ktorí boli schopní rozumieť a uši všetkého ľudu boli obrátené ku knihe zákona. A Ezdráž, učený v zákone, stál na vyvýšenom drevenom rečništi, ktoré spravili na tú vec. A vedľa neho stál Matitya šema. Anajáš, Uriáš, Chilkiáš a Másejáš po jeho pravej ruke a po jeho ľavej ruke stál Pedajáš, Mišajl, Malkiáš, Chašum, Chašbadana, Zachariáš a Mešulam. Ezdráš otvoril knihu pred očami všetkého ľudu, lebo stojac na rečništi bol nad všetkým ľudom a keď ju otváral, povstal všetok ľud. A Ezdráž dobrorečil hospodinovi, tomu veľkému bohu, a všetok ľud odpovedal, Amen, ameň, pozdvihnúť svoje ruky. A zohnúca poklonili sa hospodinovi tvárou k zemi. A Ješua, Báni, Šerebiáš, Jamin, Akúb, Šabetaj, hodíáš, Másejáš, Kelita, Azariáš, Jozabad, Chanán, Pelájáš a Leviti vyučovali ľud zákonu. A ľud stál na svojom mieste. A čítali z knihy, zo zákona Božieho zrozumiteľne, vykladajúc zmysel. A tak rozumeli ľudia tomu, čo sa čítalo. Potom riekol Nehemiáš a on bol Tyršata, a kniaz Ezdráš, učený v zákone, a leviti, ktorí vyučovali ľud všetkému ľudu. Tento deň je svetý hospodinovi, vášmu Bohu. Preto nesmúte ani neplačte lebo plakal všetok ľud, keď počuli slová zákona. A povedal im, chodte a jedzte tučné a pite sladké a posielajte čiastky tomu, kto nemá nachystaného, lebo tento deň je svetý nášmu pánovi. A nermúte sa, lebo radosť hospodinova je vašou silou. A tak tíšili levití všetok ľuda hovorili, buďte ticho, lebo toto je svetý deň a nermúťte sa. A tak odišiel všetok ľud jesť a piť a posielať čiastky a sláviť s veľkou radosťou, lebo porozumeli slovám, ktoré im oznámili. Slávnosť stánov Čítajú zákon Boží Potom druhého dňa sa zhromaždili hlavy otcov všetkého ľudu, kniazy aj leviti Gezdrášovi, učenému v zákone, a to, aby ďalej pozorovali na slová zákona. A našli napísané v zákone, že hospodin prikázal skrze Mojžiša, aby synovia Izraelovi bývali v stánoch na slávnosť 7. mesiaca a že to majú dať vyhlásiť. A tak dali vyvolať vo všetkých svojich mestách i v Jeruzaleme, povediac, vidite navrchy, a doneste olivových haluzí a haluzí olejových stromov, myrtových haluzí, palmových haluzí a haluzí hustých stromov, narobiť stánov podľa toho, ako je napísané. A teda vyšiel ľud, a doniesli a narobili si stánov, každý na svojom postreši a na svojich dvoroch i v nádvoriach domu Božieho, i na námestí vodnej brány i na námestí brány Efraimovej. A tak narobili všetko zhromaždenie tých, ktorí sa navrátili zo zajatia, stánov a bývali v stánoch. Lebo neboli tak urobili synovia Izraelovi ododní Jozú, syna Núnovho, až do toho dňa. A bola radosť veľmi veľká. A čítali z knihy zákona Božieho deň ako deň, od prvého dňa až do posledného dňa. A slávili slávnosť sedem dní a u 8. dňa bolo slávnostné zhromaždenie podľa poriadku. 9. kapitola. Kajajú sa a oddelia sa od cudzozemcov, pripomínajú si skutky hospodinové, jeho milosrdenstvo a svoje hriechy. Potom, 24. dňa toho istého mesiaca, zhromaždili sa synovia Izraelovi postiať sa a súc oblečený v smútočnom rúchu drsnom a majú zem posypanú na sebe. A semeno Izraelovo sa boli oddelili od všetkých synov cudziny a stojac vyznávali svoje hriechy a neprávosti svojich otcov. A povstanúc na svojom mieste čítali z knihy zákona hospodina, svojho boha, štvrtinu dňa a štvrtinu vyznávali a klaňali sa hospodinovi svojmu bohu. A povstal na vyvýšenom mieste Levitov Ješua, Banaj, Kadmiel, Šebaniáš, Buny, Šerebiáš, Báni a Chenáni a kričali veľkým hlasom k hospodinovi svojmu Bohu. A riekli Leviti Ješua, Kadmiel, Báni, Chašabnejáš, Šerebiáš, hodiáš, Šebaniáš a Petachiaš, vstaňte, dobrorečte hospodinovi svojmu Bohu od vekov až na veky a nech dobrorečia menu Tvojej slávy a vyvýšenému nad každé dobrorečenie a chválu. Ty si, ó hospodine, Ty si sám jediný. Ty si učinil nebesia, nebesia nebies a všetko ich vojsko, zem a všetko, čo je na nej, moria a všetko, čo je v nich, a Ty dávaš tomu všetkému život, a vojsko nebies sa Tebe klania. Ty si, hospodine, ten boh, ktorý si si vyvolil Abrahama a vyviedol si ho z Úr Chaldejou a dal si mu meno Abraham. A našiel si jeho srdce verné pred sebou a učinil si s ním zmluvu, že dáš zem Kananeja, Heteja, Amoreja, Ferezeja, Jebuzeja a Gergezeja, že ju dáš jeho semenu a uskutočnil si svoje slová, lebo ty si spravodlivý. A pohliadol si na trápenie našich otcov v Egypte a ich krik si počul prírudom mori. A dal si činiť znamenia a zázraky na faraónovi a na všetkých jeho sluhoch a na všetkom ľude jeho zeme, lebo si vedel, že prevádzali píchu proti nim a tak si si učinil meno, ako to vidieť dnes. A more si rozdelil vo dvoje pred nimi, takže prešli prostriedkom mora po suchu a tých, ktorí ich stíhali, vrhol si do hlbín ako nejaký kameň do mohutných prudkých. A viedol si ich v oblakovom stlpe vodne a v ohnivom stlpe v noci im cestu, ktorou mali ísť. Potom si zostúpil na vrch Sinaí a hovoril si s nimi z neba. Dal si im spravodlivé súdy a pravdivé zákony vyučujúce dobré ustanovenia a prikázania a dal si im poznať sobotu svojej svetosti a prikázal si im zachovávať prikázania, ustanovenia a vyučujúci zákon skrze Mojžiša svojho služobníka. Dal si im aj chlieb z neba vyhalade a vyviedol si im vody zo skalivých smede a riekol si im, aby vošli dedične zaujať zem, vzhľadom na ktorú si bol pozdvihol svoju ruku, prisahajúc, že im ju dáš. Ale oni a naši otcovia prevádzali píchu a zatvrdili svoju šiju a nepočúvali na tvoje prikázania. A nechceli počuť ani nepamätali na tvoje divy, ktoré si činil pri nich, ale zatvrdili svoju šiju a ustanovili si vodcu, aby sa vrátili do svojho rabstva vo svojej spure. Ale ty si, Boh odpúšťania, milosrdný a ľútostivý, dlho zovievajúci a veľký, čo do milosti, a preto si ich neopustil. Ba ešte si spravili aj tela, zliatinu, a povedali, toto je tvoj boh, ktorý ťa vyviedol hore z Egypta, a dopustili sa veľkých rúhaní. Ale ty vo svojom mnohom zľutovaní jednako si ich len neopustil na púšti. Oblakový stlb neuhol sponad ich vodne, aby ich viedol cestou. Ani ohnivý stĺb v noci, aby im svietil a osvecoval cestu, ktorou mali ísť. A dal si svojho dobrého ducha, aby ich učil rozumu, a svojej manny si neodňal od ich úst a dal si im vody v ich smede. 40 rokov si ich zaopatroval na púšti, nemali nedostatku, ich rúcha nezvedčeli a ich nohy neopuchli. Potom si im dal kráľovstvá a národy, a podielil si ich na kraje. A tak zaujali dedične zem Síchonovu a zem kráľa Hešbona, a zem Óga kráľa Bázana. A ich synov si rozmnožil, čo do počtu ako hviezdy nebies. A voviedol si ich do zeme, o ktorej si povedali hodcom, aby vošli do nej zaujať ju dedične. A tak vošli synovia a zaujali zem dedične, a zohol si pred nimi obyvateľov zeme Kananejou a dal si ich do ich ruky, aj ich kráľov, aj národy zeme, aby urobili s nimi tak, ako sa im ľúbi. A vzali ohradené mesta a úrodnú zem a zaujali dedične domy plné všetkého dobrého, vyrúbané studne, vinice, olivové sady a ovocných stromov množstvo. A tak jedli a nasýtili sa a vytučili sa a kochali sa v tvojej veľkej dobrote. Ale sa stali neposlušnými a sprotivili sa ti, a zavrhli tvoj zákon za svoj chrbát, a povraždili tvojich prorokov, ktorí svedčili proti ním na to, aby ich navrátili k tebe, a dopúšťali sa veľkých rúhaní. Vtedy si ich vydal do ruky ich protivníkov, ktorí ich sužovali. A potom, v čase svojho súženia, kričali k tebe, a ty si len vyslyšal z nebies a podľa svojho mnohého zľutovania si im dal záchrancov, ktorí ich zachránili z ruky ich protivníkov. Ale keď mali zase pokoj, znova sa navrátili robiť to, čo je zlé pred tvojou tvárou, a tak si ich opustil v ruke ich nepriateľov, aby vládli nad nimi. No keď sa obrátili a kričali k tebe, ty si vyslyšal z nebies a vytrhol si ich podľa svojho mnohonásobného zľutovania, a to tak po mnohé časy. A svedčil si proti nim na to, aby si ich navrátil ku svojmu zákonu. Ale oni robili pyšne a nepočúvali na tvoje prikázania a hrešili proti tvojim súdom, ktoré, keby činil človek, žil by nimi, a vymykli spúrné plece spod jarma Božieho a zatvrdili svoju šivu a neposlúchali. Avšak zhovieval si im po mnohé roky a svedčil si proti nim svojim duchom skrze svojich prorokov, ale nepozorovali svojimi ušami a preto si ich vydal do ruky národov zemí. Avšak pre svoje mnohé zľutovania neučinil si im konca a neopustil si ich, pretože si ty, silný Boh, milostivý a ľútostivý. A tak teraz, náš Bože, ty silný, veľký, mocný a strašný Bože, ktorý ostrihaš zmluvu a milosť, nech nie je to za málo pred tvojou tvárou všetko to ťažké strádanie, ktoré nás stihlo našich kráľov, naše kniežatá, našich kňazov, našich prorokov, našich otcov a všetok tvoj ľud od dní kráľov Asýrie až do tohoto dňa. Ale ty si spravodlivý pri všetkom tom, čo prišlo na nás, lebo ty si činil verne a pravdu, ale my sme páchali bezbožnosť. A naši kráľovia, naše kniežatá, naši kňazi a naši otcovia nečinili tvojho zákona, ani nepozorovali na tvoje prikázania a na tvoje svedectvá, ktorými si svedčil proti ním. Lebo oni vo svojom kráľovstve a v tvojej veľkej a mnohej dobrote, ktorú si im preukazoval, a v zemi širokej a úrodnej, ktorú si dal pred nich, neslúžili ti, ani sa neodvrátili od svojich zlých skutkov. Hľa, my sme dnes sluhami, a zem, ktorú si dal našim odcom, aby jedli jej ovocie a jej dobré, hľa, my sme v nej sluhami. A svoju hojnú úrodu vydáva kráľom, ktorých si ustanovil nad nami pre naše hriechy. A tak panujú nad našimi telami i nad naším hovedom, tak ako sa im ľúbi. A my sme vo veľkom súžení. Pritom všetkom činíme pevnú zmluvu, a píšeme, ktorú spečaťujú naše kniežatá, naši leviti a naši kňazi. 10. kapitola. Tí, ktorí spečatili zmluvu s Bohom, niektoré body zákona. A na spečatených miestach listiny boli Tiršata Nehemiáš, syn Chachaliášov a Sedechiáš, Serajáš, Azariah, Jeremiáš Pašchúr, Amariáš, Malkiáš, Chatúš, Šebaniáš, maluch, Charim, Meremót, Obadiáš, Daniel, Gineton, Baruch, Mešulam, Abijáš, Míjamin, mázejaš, Bilgaj a Šemajáš, to boli kňazi. Potom Leviti, a to Ješua, syn Azaniašov, Binúj zosinov so synov Kadmiel, a ich bratia Šebaniáš, Hodiáš, Kelíta, Pelajaš a Hanan, Mícha, Rechob, Chašabiaš, Zakúr, Šerebiáš, Šebaniáš, Hodiáš, Báni, Benínu, Hlavy, čiže predný z ľudu, Paroš, Pachat Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni Azgad, Bebaj, Adoniáš, Bigvaj, Adin, Ater, Ezechiáš, Azur, Hodiáš, Chašum, Becaj, Harif, Anatot, Nebaj, Makpiáš, Mushulam, Hezir, Mešezabel, Cádok, Jadua, Pelatiáš, Chanán, Anajaš, Hozejaš, Chananiáš, Chashúb, Halocheš Pilcha, Šobek, Rechum, Chašabna, Máesiáš, Achiaš, Chanán, Anán, Malúch, Charim, Bána. A ostatok ľudu, kniazy, leviti, vrátni, speváci, netineji a každý, kto sa bol oddelil od národov zemí a obrátil sa k zákonu Božiemu, ich ženy, ich synovia a ich céry, každý, kto znal a rozumel. Všetci radom chopili sa toho so svojimi bratmi, so svojimi slávnymi a prichádzali so zaklnutím a s prísahou zavezujúca chodiť v zákone Božom, ktorý bol daný skrze Mojžiša, služobníka Božieho, a ostríhať a činiť všetky prikázania hospodina svojho pána, i jeho súdy, i jeho ustanovenia. A vraj nedáme svojich cér národom zeme, ani ich cér nevezmeme svojim synom. A čo do národov zeme, ktorí donesú krám alebo akékoľvek potraviny v sobotný deň na predaj, nevezmeme od nich v sobotu alebo vo svetý deň a necháme siedmi rok polia na pokoji i požadovanie akéhokoľvek dlhu. Záväzok dávať na službu Božiu, prvotiny, desiatky a iné. A postavili sme vzhľadom na seba prikázania uložiť na seba poplatok, tretinu šekla na rok, na službu domu svojho Boha, na chleby predloženia a na obilný dar ustavičný a na zápalnú obeď ustavičnú na soboty, na novomesiace, na výročné slávnosti a na posvetné veci a na obeti za hriech pokryť hriechy na Izraelovi i na všetku prácu domu svojho Boha. A hodili sme aj losy o donášanie dreva, kňazi leviti i ľud, že ho budeme donášať predom dom svojho Boha podľa domu svojich odcov na ustanovené časy z roka na rok, aby horelo na oltári hospodina, nášho Boha, ako je napísané v zákone. A tiež, že budeme donášať prvotiny svojej zeme a prvotiny každého ovocia, každého stromu z roka na rok do domu hospodinovho, ako i prvorodené svojich synov a svojho hoveda, ako je napísané v zákone, a prvencov svojich volov a svojho drobného stáda, že teda budeme donášať do domu svojho boha kňazom, svetoslúžiacím v dome nášho boha. A prvotinu svojho cesta a svojich obetí pozdvihnutia a ovocia akéhokoľvek stromu, vína a oleja budeme donášať kňazom do komúor domu svojho boha, a desatinu svojej zeme Levitom. A oni, Leviti, budú vyberať desatiny vo všetkých mestách, kde budeme obrábať zem. A kniaz, syn Áronov, bude s Levitmi, keď budú Leviti vyberať desatinu, a zase aj Leviti odnesú desatinu desatiny hore do domu nášho Boha, do komôr, do domu pokladu lebo do komôr budú nosiť synovia Izraelovi a synovia Lévyho obeď pozdvihnutia obilia, vína a oleja, kde sú nádoby svetine i svetoslúžiaci kňazi, vrátni a speváci, a neopustíme domu svojho Boha. 11. kapitola. Záznam tých, ktorí bývali v Jeruzaleme. A kniežatá ľudu bývali v Jeruzaleme a ostatok ľudu hádzali losy, aby doviedli jedného z desiatich bývať v Jeruzaleme vo svetom meste a devať čiastok, aby bývalo v iných mestách. A ľud dobrorečil všetkým mužom, ktorí sa dobrovoľne podali bývať v Jeruzaleme. A toto sú poprední krajiny, ktorí bývali v Jeruzaleme a v mestách Júdových bývali, každý vo svojom državí, vo svojich mestách, Izrael, kňazi Leviti, Netineji a synovia služobníkov Šalamúnových. A v Jeruzaleme bývali jedni zo synov Júdových a druhý zo synov Beniaminových, zo synov Júdových, Atajáš syn Uziáša syn Zachariáša syn Amariáša syn Šefatiáša syn Mahalelovho zo synov Fáresových. Amaséáš syn Barucha syn Kolchozeho syn Chazajaša syn Adajáša, syn Jojariba syn Zachariáša syn Šilonského. Všetkých synov Fáresových, ktorí bývali v Jeruzaleme, bolo 468 udatných mužov. A toto boli synovia Beniaminovi Salu, syn Mešulama, syna Joéda, syna Pedajáša, syna Kolajáša, syna Másejáša, syna Itiela, syna Izajášovho, a po ňom Gabaj, Salaj, 928. A Joel, syn Zichriho, bol dozorcom nad nimi, a Júda, syn Hasenuov, nad mestom druhý. S kniazou Jedajáš, syn Joaribou a Jachin. Serajaš syn Chilkiáša, syna Mešulama, syna Cádoka, syna Merajota, syna Achitúbovho, vojvoda domu Božieho. A ich bratov, ktorí konali prácu predom, domom bolo 822. A Adiáš, syn Jerocháma, syna Pelaliáša, syna Amciho, syna Zachariáša, syna Pašchúra, syna Malkiášovho. A jeho bratov, Halávodcov, 242. A Amašsaj, syn Azaréla, syna, syna Achzaja, syna Mešilemota, syna Imérovho. A ich bratov, hrdinských mužov bolo... 128. A dozorcom nad nimi bol Zabdiel, syn Hagedolímov. A z Levitov? Šemajáš, syn Chašúba, syna Azrikáma, syna Chašabijáša, syna Bunniho. A Šabetaj a Jozabad boli nad vonkajšou prácou Domu Božieho zhláv Levitov. A Mataniáš, syn Míchu, syna Zabdyho, syna Azafovho, hlava, ktorý začínal chváliť pri modlitbe, a Bagbukiaš druhý z jeho bratov, a Abda, syn Šammú, syna Gálala, syna Jedútúnovho. Všetkých levitov vo svetom meste bolo 284. A vrátny Akúb, Talmon a ich bratia, ktorí strážili pri bránach, bolo ich 172. A ostatok Izraela, kňazia a leviti po všetkých mestách júdových, jeden, každý na svojom dedičstve. A Netinej bývali vo fele. A Cícha a Gišpa boli nad Netinejmi. A dozorcom levitov v Jeruzaleme bol Uzi, syn Bániho, syna Chašabiáša, syna Mataniáša, syna Míchovho, zo so synov Azafových, spevákov, pri práci domu Božieho. Pretože bol príkaz kráľov o nich a pevné ustanovanie o spevákoch, čo do ich zaopatrenia, ako to vyžaduje ktorý deň. A Petachiaš, syn Meše Zabélov, zo synov Zéracha, syna Júdovho, bol poruke kráľovej pre každú vec, ktorá sa týkala ľudu. Ktorí bývali v iných mestách. A čo do dvorov na ich poliach, tí, ktorí boli zo synov Júdových, bývali v Kyriat Arbe a v jeho vsiach a v Díbone a v jeho vsiach a v Jekapcele a v jeho dvoroch a v Ješue, Moláde a betpelete, a v Chacár Šuale, Béršebe a v jej vsiach a v Ciglagu, Mechone a v jej vsiach a v Enrimone v Careji a v Jarmúte v zánoáchu, Vadulame a v ich dvoroch, v Lachyši a na jeho poliach, v Azéke a v jej vsiach. A tak táborili od Beršeby až po údolie Hynom. A synovia Beniaminovi, počnúc od Geby, v Michmaši a v Ají a v betele a v jeho vsiach, v Anatóte, nobe, Nóbe, v Ananii, v Chácore, v Ráme, v Gitajme, v Chadíde, Cebojme, nebaláte vlóde onové a na dolíne remeselníkov a čo do niektorých z levitov niektoré oddelenia judové boli pripojené k Benjaminovi. 12. kapitola kňazi a leviti prišli zo zerubábelom a toto sú kňazi a leviti ktorí prišli hore zo zerubábelom synom Šealtielovým a s iešuom šerajaš jeremiáš Ezdráš, Amariáš, Malúch, Chatúš, Šechanijáš, Rechúm, Meremot, Ido, Ginetoj, Abijáš, Mijamin, Madiáš, Bilga, Šemajáš, Jorarib, Jedajáš, Salu, Amok, Hilkiáš, Jedaiáš. To boli hlavy kňazov a svojich bratov vo dňoch A Leviti Ješuá, Binúj, Kadmiel, Šerebiáš, Júda, Mataniáš, postavený nad chválospevmi, on i jeho bratia. Ak Bagbukiáš a Unni, ich bratia, naproti nim podľa poradia stráží. A Ješua splodil Jojakima, a Jojakým splodil Eliashiba, a Eliašib splodil Jojadu, a Jojada splodil Jonatána, a Jonatán splodil jadu. A vodňoch Jojakýma boli kňazmi hlavami otcov zo Sarajáša Merajáš, z Jeremiáša Chananiaš, ze Zdráša mešulam, a za Mariáša Jehohanán, z Melichová Jonatán a zo Šebaniáša Jozef, z Charima Adna, z Merajota Chelkaj, z Ida Zachariáš, z Ginetona mešulam, z Abíháša z Miniamina a z Moadiáša Piltaj, z Bilgu Šamua, zo Šemajajáša Jehonatán, z Jojariba Matenaj, z Jedejáša Uzi, zo Salaja Kalaj, zamoka Eber, z Chilkiáša Chašabijáš, z Leviti Natanáel. Leviti vodňoch Eliašiba Jojadu, Jochanána Jadú sú zapísaní hlavy otcov i kniazy za kraľovania Peržana Dária. Synovia Lévyho hlavy otcov sú zapísaní v knihe Kroník a to až do dní Jochanána syna Eliashibovho. A hlavy Levitov Hašabiáš, Šerebiáš a Ješua syn Kadmielov, a ich bratia naproti nim, aby chválili a oslavovali Boha podľa príkazu Dávida, muža Božieho, stráž naproti stráži. Mataniáš, Bakbukiaš, Obadijaš, Mešulam, Talmon, Akúb, strážni vrátni stráže pri skladištiach vedľa brán. Tí boli vodňoch Jojakima syna Ješu, syna Jocadákovho, a vodňoch Vojvodu Nehemiáša, a za kniaza Ezdráša, učeného v zákone. Posviacka múru Jeruzalema A pri posviackém múru Jeruzalema hľadali levitov zo všetkých miest, aby ich doviedli do Jeruzalema vykonať posviacku a urobiť radosť, a to so slavovaním a zo so spevom pri cymbaloch, pri harfách a citarách. A tak sa zhromaždili synovia spevákov z okolia vôkol Jeruzalema, i z so odvorov Netofaťanov, i z Béd Gilgala, a z polí a Azmáveta, lebo speváci si boli vystávali dvory vôkol Jeruzalema. A kňazi a leviti očistiať sa očistili ľud, brány i múr. Potom som rozkázal kniežatám Júdovým, aby vyšli hore na múr. A postavil som dva veľké zástupy oslavujúcich a pochodujúcich, z ktorých jedný išli napravo, hore ku hnojnej bráne. A za nimi išiel Hošajáš a polovica kniežat Júdových a Azariáš, Ezdráš a Mešulam, Júda, Beniamin, Šemajaš a Jeremiáš a zo synov s trúbami Zachariáš, syn Jonatána, syna šemiáša, syna Mataniáša, syna Michajáša, syna Zakúra, syna Azafouho a jeho bratia Šemaš, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Máj, Natanael a Júda, chanáni s hudobnými nástrojmi Dávida, muža Božieho a Ezdráž, učený v zákone pred nimi, a išli hore k studničnej bráne a priamo pred seba. Išli hore po schodoch mesta Dávidovho pri výstupe na múr od miesta nad domom Dávidovým až k vodnej bráne na východe. A zase druhý zástup oslavujúcich, ktorý išiel naľavo, a ja za ním i polovica ľudu hore po múre od veže pecí až po široký múr a od brány Efraimovej hore k bráne starého múru a hore k rybnej bráne k veži Chananel a k veži Mea a tak až goučej bráne a zastali pri bráne väzenia. A tak sa zastavili obidva zástupy oslavujúcich v dome Božom i ja, i polovica pohlavárov správy so mnou, I kňazi Eliakim, Masejáš, Miniamin, Michaiáš, Elioenaj, Zachariáš, Hananiáš s trúbami, A Masejáš, Šemajaš, Eleazar, Uzi, Jehochanán, Hanán, Malkiáš, Élam a Ezer. A speváci spievali hlasne. A Izrachijáš bol dozorcom. A obetovali toho dňa veľké bitné obete a radovali sa, lebo ich Boh obdaril veľkou radosťou. Ba i ženy i deti sa radovali, takže bolo počuť radosť Jeruzalema naďaleko. Zriadenie služby Božej Toho dňa boli ustanovení aj mužovia nad komorami pre poklady, pre obeti pozdvihnutia, pre prvotiny a pre desatiny zhromažďovať do nich spolí jednotlivých miest čiastky, ustanovené podľa zákona, pre kňazov a pre levitov, lebo Júda mal radosť hľadiac na kniazov a na levitov, ktorí tam stáli. A tak strážili stráž svojho Boha a stráž očisťovania, i speváci, i vrátni, podľa príkazu Dávida a šalamú na jeho syna. Lebo už za dní Dávidových, a to Azav už oddávna, bol hlavou spevákov a piesne chváli a oslavovania Boha. A tak celý Izrael vodňoch Zerubábela a vodňoch Nehemiáša dávali čiastky pre a prevrátnych na každý deň to, čo ktorý deň vyžadoval. A posvecovali Levitom a Leviti posvecovali synom Áronovým. Trinásta kapitola Oddelenie cudzozemcov od Izraela. Eliaship. Toho dňa bolo čítané z knihy Mojžišovej tak, aby počul ľud a našlo sa v nej napísané, že Amonita a Moabita nesmie vojsť do zhromaždenia Božieho, a to tak až naveky. Pretože neprišli v ústrety synom Izraelovým s chlebom a s vodou. Lež najali proti nemu, proti Izraelový, baláma za mzdu, aby mu zlorečil ale náš Boh obrátil to zlorečenie na požehnanie. A stalo sa, keď počuli zákon, že oddelili každého primiešaného od Izraela. Ale predtým Eliaship, kniaz daný do komory nášho Boha, blízky Tobiášov, bol mu spravil veľkú komoru, kam dávali predtým obetný dar obilný, kadivo a nádoby a desatinu obilia, vína a oleja, nariadenú čiastku levitov, spevákov a vrátnych, ako aj pozdvihnutia obeť kňazov. Ale kým sa to všetko dialo, nebol som v Jeruzaleme, lebo v 32. roku Artak babylonského kráľa, som bol prišiel ku kráľovi, ale po nejakom čase som si opäť vyžiadal od kráľa odísť. A tak som zase prišiel do Jeruzalema. A porozumel som tomu zlému, ktoré urobil Eliaship pre Tobiáša, spraviac mu komoru vo dvoroch domu Božieho. A veľmi sa mi to nelúbilo. A tak som vyhádzal všetko náradie domu Tobiášovho von, preč z komory. A rozkázal som, aby očistili komory. A zase som tam vniesol nádoby domu Božieho, obetný dar obilný a kadivo. Dom Boží opustený. Náprava. A dozvedel som sa, že sa nedávali čiastky levitom a že sa rozutekali každý na svoje pole, leviti i speváci, konajúci prácu. Preto som prísne dohováral pohlavárom správy a riekol som, prečo je opustený dom Boží a zhromaždiac ich postavil som ich na ich miesto. Potom donášali celý júda, desatinu obilia i vína i oleja do skladov. A ustanovil som za skladníkov nad skladmi Šelemiáša, kňaza a Cádoka, učeného v zákone, a Pedajáša s Levitou, a im grúke ruke Chánána, syna Zakúra, syna mataniášouho pretože boli považovaní za verných. A ich úlohou bolo rozdeľovať ich bratom. Pamätaj na mňa, môj Bože, preto, a nedaj vytrieť mojich dobrodení, ktoré som učinil na dome svojho Boha, a na jeho strážach. Poškvrňovanie Božieho dňa V tých dňoch som videl v Judsku takých, ktorí šliapali kade hrozna v sobotu a donášali snopy a nakladali na oslov i víno hrozná a fíky a všelijaké iné bremeno a dopravovali do Jeruzálema v sobotný deň. A svedčil som im a dohováral v deň, v ktorý predávali potraviny. Aj týrania bývali v ňom, ktorí donášali ryby a všeličo na predaj a predávali v sobotu synom Júdovým, a to v Jeruzaleme. Preto som prísne dohováral popredným Judska a povedal som im, čo je to aká zlá vec, ktorú robíte a poškvrňujete sobotný deň. Či nerobili tak aj vaši otcovia? Preto potom uviedol náš Boh všetko toto zlé na nás i na toto mesto. A vy ešte pridávate pále hnevu na Izraela, poškvrňujúc sobotu. A stalo sa, že hneď ako boli zatvonené brány Jeruzalema pred sobotou, rozkázal som, aby zamkli vráta. A tiež som rozkázal, aby ich neotvorili iba až po sobote. K tomu i niektorých zo svojich služobníkov som postavil pri bránach, aby nevošlo nejaké bremeno v sobotný deň. A tak nocovali kramári a predavači čoho na predaj vonku pred Jeruzalemom raz i dva razy. A svečil som proti nim a povedal som im, prečo vy nocujete naproti múru? Ak to urobíte ešte raz, vystriem na vás ruku. Od toho času neprišli v sobotu. A rozkázal som levitom, aby sa očisťovali a prichádzajúc strážili brány, aby ľudia svetili sobotný deň. I čo do toho pamätaj na mňa, môj Bože, a buď mi milostivý podľa množstva svojej milosti. Ženy cudzozemky. Záver. Aj v tých dňoch som videl židov, ktorí si boli pobrali za ženy až doďanky, ammoňanky a moábenky. A tak aj ich synovia hovorili spola aždócky a nevedeli hovoriť židovsky, ale hovorili podľa jazyka užčiť toho, a či toho národa. A dohadoval som sa s nimi a zlorečil som im a bil som niektorých mužov z nich a ruval som ich a zaviazal som ich prísahou na Boha a greku dáte svoje céry ich synom alebo ak vezmete z ich cér svojim synom alebo sebe za ženy. Či nezhrešil preto aj Šalamún, kráľ Izraelov, hoci medzi tak mnohými národmi nebolo kráľa jemu rovného. A bol milý svojmu Bohu, a Boh ho ustanovil za kráľa nad celým Izraelom, a ešte aj jeho zviedli hrešiť ženy cudzozemky. A či by sme mali vám povoliť, aby ste robili všetko toto veľké zlo? Aby ste sa dopúšťali nevernosti proti nášmu Bohu a brali si za ženy cudzozemky? A jeden zo synov Jojadu, syna Eliashiba, najvyššieho kňaza, bol zaťom Sambalata Choronského, a preto som ho zahnal od seba. Pamätaj na nich, môj Bože, pre poškvrnenia, ktorými poškvrnili kňažstvo a zmluvu kňažstva i levitov. A tak som ich očistil od každého cudzozemca a ustanovil som poradie stráže pre kňazov a pre levitov, Každého som postavil do jeho práce, ako som aj určil poriadok prenosenie dreva na ustanovené časy i pre prvotiny. Pamätaj na mňa, môj Bože, na moje dobré.